Ja, gran, du borde veta vad du snackar om med din fortid som privatdetektiv. Ja, Tack. Tack, ikke nämn den här snir. Ja, min störste triumf var mysteriet med den försvunnne Peking jeser. på långt ner så spännande som i böckerna. Men spytt nu ut, gran, för Guds skull. Eh, kom är det? Vad det spökeshistoria? Ja. Ja, En riktig blodig liten berättelse jag hört av Björn Werner faktiskt. Den historien kan det være nödvändigt att fortella sånt, något som vi hade så hyvligt. Men Lillian, du hör ju att det gäller Bernards liv och framtid och og Sonya så ja, ja. min man har en tendens att överdriva lite. ska Saktens klare å forsørge oss begge på min magre skuespillegasje En filmrolle eller to Jeg, jeg overdriver aldri Nei. Nei, og min ære forbyr meg å bli underholdt av min kone Men ja, glem nå det, glem nå det La, la Grant fortelle Werner kjøpte for en tid siden en hytte oppe i Østerdalen mm -hmm. Har din bror kjøpt hytte, Lilla? Det har ja. du Nei, det er bare et lite krypir Min kjære bror er alldeles gal etter å jakte Ja, han er der oppe nå For å skytte ful Ja, denne hytta ligger i en av de mørkeste og mest guttsforlatte traktene i landet Med mil etter mil av svart tjuk ett lite vann som heter Blåkjern. Alle kjenner til stedet. På folkemunnet kalles den Daumannshytta. 3. august. På ettermiddagen gikk en tur bort til Blåkjern, dette forunderlige lille vannet. Det er uklart og gromsete, men likevel med en märklig farbetone som gir inntrykk av en svimlende dybde, som om det er selve verdensrommet man stirrer ned i. Det er akkurat som det går voldsomt med virbler dypt der nede et sted under den ubevegelige overflaten. Fin opptak, Harald. Følg med nå, Bernhard. Ja, men jeg lytter så øynene stiver. Bytta ble bygd for vel hundre år siden som en slags jakthytte av en riking ved navn Tore Gruvik. Han hade en stor gård der nede i bygda. Denne Gruvik ska ha vært ett rått og hensynsløst menneske. En man uten skrupler og samvittighet. En kämpe med et vilt og skremmende utseende, alltid kledd i grått og svart. Den eneste han tålte i sin nærhet var søsteren. Han skal ha varit extremt ekstremt allt som var hans, var hans. Därför lå han stadig i prosesset med andre, og han for umenneskelig frem mot alle som skyldte han penger. Ja, i det hele tatt mot de folk han hade i sin makt. Han ble da også hatet av alle. Foreldrene var døde, och de to, Tore Gruvik och søsteren, bodde sammen på slektskåren. Søsteren var nesten 30 år, men hade aldri giftet sig. Folk mente at det var fordi hun ikke fikk lov av broren, men så en dag kom en ny gårdskutt til Gruvikgården. Aha! Ja, ja, ja, og det gikk ikke annerledes enn at frøken Gruvik falt pladask foran. Det viste seg snart at følelsene var gjensidige, og for å komme vekk fra brorens vaktsomme blikk bestemte de sig for å rømme sammen. En vakker, sensommernatt strøkte de til skogs. Å, oh, det som kommer! Så langt lyder dette som en gjennomsnittlig norsk roman. Ja, Hysj nå da, Mørk, du kan anmelde den etterpå. Takk, det kommer mer selvsagt. På en eller måte oppdaget Tore Gruvik hva som var skjedd bare noen timer senere. Han ble alldeles vild av rasseriet. Han fant frem den største og kraftigste øksen sin og satte etter det. Åh, det er en alldeles grusom historie. Åh, jeg synes det er spennelig. Du ikke fortalt meg dette før, Lilian. Nei. Hva skjedde? Fikk han tak i dem? De to elskende gjorde en utilgivelig bommert. De trodde at ikke ville oppdage at de var stukta før neste dag, og derfor tok de sjansen på å overnatte i hytta ved Blåkjern. Men det skulle de ikke ha gjort. Tore Gruvik var intuitivt kommet på den tanken at de hadde søkt tilflukt der. Han kom over dem, så å si med buksene nede, og da ja. han hogg hodet av både søsteren og elskeren, Nei. og så slengte han likene i kjernet. 4. august. I dag så jeg Kråka. Den kom plutselig flaksene frem fra skogen, mens den skrek med en uhyggelig hes og skrapende stemme. Den fløy rett over hodet på meg. Det slo meg at det var noe forunderlig menneskelig ved den, noe utfordrende, ja, hatefullt. Jeg kastet børsen til kinnet og ga den en salve. Men den falt ikke, enda jeg er nesten sikker på at jeg traff. Den bare bakset videre mens den skrek håndlig til meg.